Шляхи У наш час люди будують шляхи для руху автотранспорту, який здійснює основну частину пасажирських та вантажних перевезень у світі. Перші дороги являли собою нерівні стежки, які з'єднували сусідні поселення. Інколи болотисті ділянки шляхів димощували деревами чи хмизом. Лише дуже небагатьма тодішніми дорогами міг проїхати віз, особливо після дощу. Шляхи в давньому римі. Римляни одними з перших почали будувати хороші мощені дороги. Ці траси вимічали землеміри, йдучи за вже прокладеними стежками чи прокладаючи нові прямі шляхи. Дороги не тільки сприяли розвитку торгівлі, а й давали можливість у разі необхідності швидко перекинути війська в потрібний район. Як правило, на перехресті доріг виростали поселення. Занепад і відродження Після занепаду Римської імперії занепало і будівництво шляхів в Європі. Тоді як інки в Південній Америці та китайці в Азії удосконалювали свої дороги, європейці задовольнялися поганими путівцями. Ситуація трохи поліпшилася лише у 18 столітті, коли армії почали будувати дороги для швидкої доставки припасів та провіанту, у 1816 році англійський інженер Джон Макадам, 1756-1836, запропонував новий спосіб мощення шляхів з використанням шарів щебеню, гравію та піску, які добре пропускали вологу. Цей спосіб почали застосовувати у всьому світі. Ера автомобілів в останньому десятиріччі XIX століття з початком автомобілебудування виникла потреба у більш досконалих шляхах. Перші мережі автошляхів з'явилися у 30-ті роки ХХ століття у Німеччині та Італії. Сьогодні більшість міст потерпає від перенасичення автомобілями, які забруднюють атмосферу і загрожують безпеці пішоходів. Будівництво доріг зробило доступнішими такі райони, як Амазонія, що завдає шкоди природному середовищу. Однак дороги людям потрібні. Потрібно тільки під час проєктування автотрас ураховувати всі небажані наслідки і намагатися уникнути їх. Ілюстрації. Спорудження дороги Найнижчий шар сучасного швидкісного шосе – це основа скаміння, яке вирівнює нерівності ґрунту. Подушка являє собою товстий шар щебеню. Покриття може бути бетонним чи асфальтовим. Дорожня розмітка, ліхтарі та дорожні знаки роблять їзду безпечнішою. Розв'язка – система перетинання шляхів, яка робить перехід з однієї траси на іншу легким і безпечним. Грунтові шляхи після дощу часто розкисають. Грейдерні дороги прокладають в окремих районах з незначним рухом автотранспорту. Шосе не втрачає своїх якостей за будь-якої погоди і витримує важкий автотранспорт. Дороги в давньому Римі вимощували широкими кам'яними плитами. Будувала їх і використовувала армія.